Здравейте, здравейте, здравейте! Аз съм вашия доста симпатичен пътеводител в света на Нърцкото, Антон Бирова. А вие слушате втория брой на Бирекаст. Това, драги слушатели, е един от малкото, поне доколкото ми е известно, подкасти на български език. Но какво всъщност е подкаст? Това май не го обясних в първия брой. Затова с няколко думи. Подкастът е медиен аудио формат, нещо като предварително записано радиошоу, което се качва в интернет от мен и след това слуша от вас. Можете да го слушате както онлайн, така и сваляйки го първо на някой от вашите устройства, компютър, смартфон, плеер или таблет, за да можете така да го слушате в по-късен удобен за вас момент, докато чистите, докато хапвате, докато се разхождате, докато работите или просто релаксирате. Този подкаст, който слушате, се зове Бирекаст. Неговата идея е да е от нърд за нърдове, както е посредственият му слоган, но и не само. С него ще говорим за филми, сериали, книги, комикси, кетч, да, кетч музика и в общи линии всичко за което ми скимне. Същите теми, които са залегнали в блога ми. Блогът на бирето, който можете да погледнете на адрес бирето.bokspod.bg или просто написвайки блогът на бирето в Google, където бързо, бързо, китните ми клавиатурни упражнения ще се появят пред очите ви. Хвърлете едно око на блога. За 9-годишната му история определено има доста неща, които могат да се прочитат там. Надявам се всеки от вас да открие нещо, което по някакъв начин да е и негова страст и да му хареса, както се надявам и подкастът да ви бъде интересен. След това дълго въведение е крайно време да кажем за какво ще си говорим днес. Новината на седмицата. Новият Star Wars филм вече си има име. Това е по-значимо от почти всичко друго в пуканковия киносвят, така че ще хвърлим едно око на заглавието. След това ще се прехвърлим в сивата, мрачна и лишена от хумор филма в вселена на DC, за да поговорим за рязко нарасналата роля на Дуэйн Скалата Джонсон в нея. Оставаме на кинокомиксова тематика и с госта ми във втория брой, Данил Найденов от сайта popcornmovies.bg.com. С него ще си говорим пък за филмовата вселена на Марвел и това какви филми ни очакват тази година в нея. Но подкастът не е само за филми, не, не, не, не. Чудите се какво да гледате. Имам добра препоръка за вас, веднага след интервюто с Дани става въпрос за един доста готин малък анимационен сериал. Чудите се какво да четете? Ще ви споделя няколко думи за четивото, което последно бе в ръцете ми, като изключим всички учебници, които ми се налага да чета покрид тази последна, но доста тежка поради ред причини сесия. На финала ще обърна в специално внимание на моите брати и сестри Кечвенове, за да си поговорим малко за Кени Омега. Не знаете кой е той? Спокойно, доскоро и аз не знаех, или по-скоро не ми покъше. Всичко това във втория брой на Бирекаст, който започва сега. то. КИНО Новината на седмицата е, че епизод 8 на Star Wars вече си има име. Той ще се казва Star Wars The Last Jedi. Естествено, по-запалните старо фенове сме леко сбъркани и дори само едно заглавие на филм е достатъчно да породи дискусии и да доведе до една камара теории. Всички се чудят дали последният джедай наистина е Люк, дали не става дума за Рей, дали думата джедай всъщност не е в множествено число и прочие и прочие. В този ред на мисли просто искам да вметна, че преди няколко дни по HBO2 случайно хванах силата се пробужда. И там Сноук обяснява на Кайло Рен, че картата, която бунтовниците... <към> не бунтовниците, а да Резистанц търсят, ще ги отведе до последния джедай, ясно визирайки Люк Скайлока. Така че стига спекулации, ясно е, Люк е последният джедай. Иначе доста хора вече се хванаха сериозно за червения цвят на буквите Star Wars, да наистина дори цветът на буквите е от значение, когато тресе тежка фенска треска. Та червеното напълно се връзва с изказването на режишора, че това ще е най-мрачен Стар Star Wars филм изобщо, дали наистина ще е така, ще разберем през декември. Оставяме на киноволна вълна с информацията, че Дуэйн Джонсон Скалата ще има доста по-сериозна роля във филмовата вселена на DC Comics. Веднага пояснявам, че част от тази вселена до момента са филмите Мъж от стомана, Батман също Супермен и Суасайд Склод. Задават се още много. Един от тях трябваше да е филм за героя Щезем. В него скалата трябваше да си играе ролята на злодея Бляк Адам. Да, обаче на шефовете на Уорнър най-накраяме свет научи, че скалата носи брутално много пари, в които и фим да го набуташ. Така че новата идея е Бляк Адам да оглави свой самостоятелен филм. От една страна новината е ОК, okay, защото така се възползват много повече от популярността на скалата. От друга страна обаче, това е пореден пример за хаоса, който царува в филмите на DC. Не стига, че те приспориха развитието на филмовата си вселена, за да настигнат Марвел, но същевременно продължават да обръщат внимание на по-неизвестните герои и дори злодеи, вместо да се фокусират върху най-популярните си персонажи като Супермен, Батман, The Flash, Green Lantern и прочее. Сега дори Шезам, който лично за мен и без това не е много интересен, бива пренебрегнат за сметка на злодея, просто защото него го играе скалата. Но за проблемите на филмите на DC ще си говорим друг път. Днес основната ни тема са филмите на Марвел и това какво ни очаква през тази година. За това ще си говорим с госта ми, Данейл Найденов от сайта popcornmoviesbg.com Това е един страхотен сайт за кино, от който можете да научавате най интересните новини и слухове за задаващите се филми, както и да четете ревюта за популярните заглавия по кината. Посетете го, а нашето интервю започва сега. Бирека. От Нърд за Нърдове вече сме с нашия втори гост, Данаил Найденов от popcornmoviesbg.com, един прекрасен сайт за кино. Дани, здравей! Като за начало, те посрещам с ногти от адаманти, така да се каже, и те питам за една актуална тема. Разочарова ли те новия трейлер на Логан? Здрасти Бире и на теб и на твоите слушатели, които съм сигурен, че са хиляди, които в момента се възбуждат слушайки нашите прекрасни гласове, особено моя. А, директно по темата за лога, не. Трейлърът ми надъха супер много, но аз съм почитател на X-Men вселената и всъщност Варковака е ми персонаж. Е, вчера, докато гледах трейлера, получих нещо като оргазъм. Uh, да, много, много ме изкефи и чакам 3 март с нетърпение uh, в интересни на истината преди няколко дни uh, видяхме и финалният постер, в който виждаме Хю Джакман в цялата му прелест. Казвам преди няколко дни тъй като днес е неделя uh, постъра го видяхме в четвъртък Та да, точно така и наистина много, много се кефи на филма Empire пуснаха го слагат на корицата си, сигурност най-накрая получаваме, ще получим същност филм за въркулака, който да си заслужава. Официално е и с r в щатите който съответства на нашата D категория, т.е. забранен за под 17-18 годишни, което е супер, т.е. няма един мъж келеш и дразът. Е, така, не? Да. Окей, okay, много съм, съм доволен от трейлера. Ти какво мислиш? Аз те питах конкретно за трейлера сега, вторият трейлер, който се явява и финален, нали? А, поради факта, че мен, честно казвам, ме разочарова леко. А, причината за това е, че първият трейлер беше много по-стилен. Най-вече заради саундтрака. Това да сложиш хърт на Джони Кеш, на подобен филм с подобна тематика, свързан с учелничеството, самотата. Цялата тази концепция, която сега е завъртяна около персонажия на върху Самия Логан, Професор Екс, включително, дори малкото умече, което вече знаем, че ще е X-23. Музиката просто изгради първия трейлер, даде едно впечатление за филма, което малко се губи, според мен сега, в втория трейлер. Някакси им беше по-обичайен, по разбираш ли. Нищо чак толкова грабващо. Още повече, че а, твърде много, може би, разкриха от а, способностите на малката. Ноките и проче това на какво е способна. Това е нещо, което можеш, може би може да се запази за филма. Не, вижте сега, феномет. Първо, а, имаме над... винаги съм има една теория, че не трябва да съдим за филма по тревъра. Това е също като лафа за корицата и книгата. А, второто нещо за малката, знаем коя е. Всеки, който поне някога преживото се е докосва до комикс, знае какво прави тя и какво представлява. Така че това а, представлява един вид на за хората, които не са комиксто фенове, но въпреки това въпреки това, ще отидат да гледат а, филм, който е X-Men. Нали? Гледали са го някога, гледали са някой от филмите и хората да забавляват, без изобщо да а, следват а, по някакъв начин времевата линия, да знаят кое, откъде е, просто отиват да се забавляват. Така че този трейлър е за тези хора. Това, това, е моето, това е моето мнение. И още нещо, а, единствено не ми хареса, че професор е с една такава много рядка коса, откъде понякога се появи коса на професор X. Ако се загледаш ще го видиш една така отзад. Че е тип наско си Раков 94-та година. <laughs> Това е единствения начин да направиш професор Екс, да изглежда малко по изтощено от живота, измъчен. Принцип, бръчките на Патрик Стюарт не върши работа. Той няма бръчки. <laughs> бръчките имат Патрик Стюарт. не знаеш, той е вече. <laughs> <laughs> Нищо, не мога да го бутне. А, доставим Логан. Окей, а, наистина, и аз очаквам премиерата на филма. Аз между другото харесах иди Wolverine, който беше предния филм, харесам японски елемент там. Единствената слаба част на този филм, според мен лично, беше финалът, който беше малко твърде комиксов. Но просто а, Джеймс Мангал тръгна много добре, прави страхотни неща с персонажа. И наистина ще е жалко, ако не видим Джакман и на на един екран. Това обаче друг момент да си говорим за него. Ще дойде време и за X-Men. Окей, okay, нямаш проблем, когато кажеш. Но... Да, да. поканил съм да си говорим за официалната филмова във вселена на Марвел, от която ексмен филмите не са част, тъй като знаем, са първата са на Sony. За съжаление, да. За съжаление, За съжаление, да. да. Но все пак Марвел през последните вече, мисля, че 9 години създадоха нещо невероятно. Създадоха един огромен франчайз от множество герои. Техни комиксови герои, които оживяха на големия екран и то в доста интересни филми. Вече сме в третата фаза на тази филма в вселена и до момента виждаш всеки Филм е финансов успех До момента дори не се е намерил такъв Който да бъде нахулен истински от феновете От критиците дори Обаче Въпреки това, филмите на Марвел си имат Както силни страни, така и слабости Кои според теб са силните страни? На филмите на Марвел като цяло Първото, което е Изграждането на такава вселена Каквато всъщност вече е изградена Изисква много ресурси Не само финансови Изисква много а, ментални, така да го кажем, а, големи уловести за това нещо, за да се изгради такава, така, такава мащабност. А, силните страни, как първо се популяризират герои, които а, в един момент бяха забравени. Дори в а, Штатите тази популярност, а, която те са имали толкова десетилетия, всъщност, Iron Man и Captain Америка, Uh, беше спаднало, докато не се намесиха филмите. Второто нещо е те се популяризираха по цял свят. Крайна сметка, като ти да си чувал за Iron Man преди да стане дома за филма, може не, би си чувал... Къси... Чувал съм, Попадал съм на някакви доделни неща, спомниш ли да, си една с... по понова, даваха някога. Да, но масово хората обществото чу за да кажем, за Железния човек и за Капитан Америка с... не само за тях, за Хълк. С появата на тези филми. А, наистина са силни. Аз в последните, да кажем, последните няколко филма започнаха да ми се сливат и да ми идват еднотипно. А, не знам дали ти е направило впечатление синият цвят, който се използва масово. Виж, ако се загледаш навсякъде, небето е прекрасно синьо в а, техните филми. Но този цвят се използва масово. А това ми прави впечатление, но, но като цяло само окей. Okay. Виж, да кажем, Guardians of the Galaxy, е за мен е най-силният филм от всички, които се изгледат до сега. Той е много по-различен, много по-свеж и много ме забавлява. Докато го гледах, мисля, че два потихорък на кино. Саундтрака беше жесток, но като цяло това наистина е нещо голямо. И, и се радвам, че се получава така, тъй като а пък а следващите поколения, след нас, които са, вече ще имат една основа, на която да стъпят. Под следващите поколения имам предвид а, нашите деца. И то в аз, аз съм баща, имам дете от още е много малък, но още от сега го зарибявам по такива неща, за да израсне в една нърд, а, нърд култура, която аз съм мяло, която сам съм, съм изграждал. Така че, амарно е, е, е, е. филмите помагат и за. Баща за пример. Да. Баща за пример, дами и господа. Надявам се, да. Домо, Много да, иска, да. Е, иначе съм напълно съгласен с теб. Филмите на Марвел до момента доста еднообразни вървят. Най-добрите филми, тези, които на мен лично най-много са ми харесали, са именно тези, които се опитват да избягат от вече наложените граници. Които се опитват жанрово да са нещо различно. Честно казвам, аз най-много харесвам Captain Америка Winter Soldier. Тъй като да, там е политически е трилър с, екс, с сериозен екшен елемент, който беше много по-различен като усещане, като атмосфера в сравнение с всичко останало, дори с първия Кептан Америка. А of the Galaxy също е добър пример, наистина, тъй като това е една страхотна спейс комедия и ще стигнем и до нея, ще си говорим и за нея конкретно, но... Каза... Сещам се за друга за Avengers. Първият Avengers беше великолепен. Може би то yeah. е кулминацията на всичко до сега, независимо, че излезе преди толкова години вече. Но, но той, е, той е супер до ден, днес, не стои много добре на екран. Това е факт, но има и друго нещо. Първият Avengers, според мен, наложи точно тази. тази това е еднообразие. Тъй като ако си забеляза след първи Avengers някакви, който обедини, предходните три или четири филма, 5, може би ако броиш на Гредиво След това вече той наложи някакви определени граници за визия, за съдържание, за ниво на хумора и прочие, които се повтарят във всеки един филм в една или друга степен. Не забравяй, е че, забравя, че големият екип, Kevin Feige и Josh Whitton, който е замесен почти във всеки проект, независимо, че не може да му видиш името в кредитите. А, това са все пак едни и същи хора, които по някакъв начин налагат своето мнение. Но ако съдим по бокс офиса, филмите са изключително успешни. Да, Включително това. и Civil War, който, ако трябва да съм честен, това е а, изобщо не ми харесва, разбираш. Това Ха, може би филм, който ни, нито ме надъха, нито успях да взема страна, каквато беше маркетинговата стратегия. избери си страна и капитана, или капитал или Айронмен. Гледах го с някакво безразличие и сега накрая оха, добре ще свърши. Хаха, ти си интересен случай. Между другото, познавам други хора, които са на твоето мнение. Аз лично го харесах. А, проблемът, който и при теб изглежда да е бил на лице, е, че то реално нямаше конфликт. За разлика от комикса, То нямаше, да, на да, който е базиран, в където наистина умират герои, където наистина е заложено нещо, а всеки се бори не само за една идея, но залага живота си за тази идея. Тук в филма нещата бяха малко по-смекчени и все едно имахме, особено примерно сцената следището, все едно имахме група приятели, които са събрали да играят баскетбол. Нещо, това, е един, това е един от минусите на Мараселената, че се стремят към винаги доброто да побеждава по най-добрия начин. Ами мисля, че Нещо... все още нямат убит герой. Все още нямат герой, който е Не се нямат... срещам и аз. Зачеркнали. Виж, в DC не искам да навлизаме в тази тема, че там вече става, там да. е коренно различно. Но ако ги сраним, двете. Не, наистина трябва да умрат, Марал Герой. Няма да бъде мисля, интересно, че... ако няма мъртви такива. Да, мисля, че Infinity War... А, а всъщност, глуп... глупости Quick Квиксилвър умрява в Avengers Age of, Но, of Ultron. че беше а, толкова изхъбен в този филм, че просто не ми се започва. А, виж да, колко всъщност... добре е използван é, Quicksilver, Quicksilver, Quicksilver, Quicksilver в X-Men ще прекъсвам, виж колко добре е използван Quicksilver в x и виж по колко нелеп а, стереотипен начин беше използван в Age of Ultron и напълно нормално решиха да се лишат от него в края Виж в X-Men Quicksilver е истинският Quicksilver, т.е. синът на магнето Докато в Avengers такова нещо няма не се споменава и съответно някак да го харесваш с този тип а, Не мисля, че пак можеха да избяга. Ти, uh, как да го кажем, uh, в uh, X-Men изобщо Ай, честно, какво... не се набляга на това, че е син на Магнито, разбираш ли. Никъде не е наблягнато. Това е синът на Магнито, за да ти пука за него. Просто персонажите е написан по-добре и е по интересен Гледай пак, гледай пак Апокалипсис и... и ще си говорим пак. Не, аз знам, че ги има намеците. Аз знам, че всичко това е ясно. Аз съм ги хванах още в първият филм и така нататък. Аз съм наясно с това, все пак съм комикс фен. Въпросът е, че не това е факторът, Куиксилвар да е интересен на зрителя. Просто Quicksilver е интересен сам по себе си, без значение дали си намъднито или не. А Джо Суедън просто и компания, просто не се постараха с него. Да не гледаме в миналото, да гледаме в бъдещето все пак. Да, да, да, естествено. се нови филми през тази година. Споменам вече Guardians of the Galaxy, че ти е харесал. Много и изглежда ти е исторически. О, сморително. да, чакам Абе ти от трябва да се вземат и в реалния живот. Защото толкова са готини. Следат на Дори Батиста и Баутиста са е свети. Ти си кетч фен. А... Което ми е изключително противен тип. Тук ме радва страшно много. И разбира се. Разбира се. Грут. Ай, Грут. С гласа на смешния. Завинаги смешния Виндизал. Трябва да отбележим две неща. Трябва да отбележим, че Дейв Батист е супер добър в това да играе тапак. А, и второ, да, ]то че това е. Той по презумция тапак. Какво каза, извиняй? Той по презумция си е тапак, на е нормално толкова да <laughs> не е в <брат. laughs> не всички има интелигентни кчисти. Но да стоим на темата и да споменем, че пък Грут е най-добрата роля, която Вин има е имал през живота си. Нямам смисъл. Съгласен съм с теб, да. <съща> не знам, дали си гледал. Имаше едно интервю с Дизел, където а, си казва единствената реплика на няколко езика, където е... Същото, както да... да. да. Йос Огрут, <съща> <съща> <съща> е, е много, много готин. Е, Страй Не губила с други неща, но пък за персонаж, който е CGI и с една реплика, е супер. Страхотен е. е дърво. Тия е Дърво, да. Това е малко като този български сериал под прикритие, нали знаеш тази да, лаховете за Дърво? Да, да, да, да точно, този Мартиншот, как беше? <laughs> Той, да че... а... Той иска да участва в а... игра на тронове и този Бахаров, който беше пича там, казва, че ще играе Дървото в Уинтерфор, че му веди уроки така нататък, но да не се отплесваме. Плесваме, Плесваме се, това. Guardians of the Galaxy uh, 2. Очакваш ли нещо свеже от него или мислиш, че Джеймс Гънс ще разчита на формулата от първия филм, която се оказа доста успешно? Най-малкото саундтрак ще е велик. <laughs> да, със сигурност. Със сигурност. Очаквам, да, Треорът беше готин. Там това сцената с атомната бомба. Беше много готино. със сигурност има някакви интересни неща, които. а пък е време вече да се обвържат Гардиансите с авенджерите и с останалите, за да видим как ще това нещо. Те са потвърдени вече за Infinity, Infinity War. War. Да. Така че, да, това ще бъде интересното, да видим това свързване. Аз искрено се надявам връзката да не е твърде силна между Guardians of the Galaxy 2 и Infinity War, защото ако за тези, които не знаят между другото, тъй като пренебрегваме слушателите в това отношение, Infinity War, дами и господа, е името на третия Avengers филм, който се очаква да излезе, мисля, че 2018 19. година. До... Не е 19-та? Да, 18-та. 18 Излиза... Излиза първата част, а за втория името все още не е потвърдено. Това мога ти кажа. Точно така. Да, той трябваше да са Infinity War, даме го сподобава, трябваше да са Infinity War, част 1, част 2, но в последствие братите Русо, които ще с режиссори, решиха да го разделят на два отделни филма. Avengers Infinity War е официалното име на третия Avengers филм, който ще бъде последван евентуално от четвъртия Avengers филм, чето име все още не знаем. Малко плескано стана. Но да, да, както ти казах, не мисля, че ще е добра идея Guardians of the Galaxy да е твърде свързан с 3-ти Avengers. Причината е, че аз предпочитам Marvel филмите да имат леки връзки помежду си, но да не са а, да нямаш усещането, че гледаш просто средната част от а, един цял сюжет. А то но, всъщност да, така се получава, Питя. съжаление, да, малко така се получава, което не е чак толкова добре. В смисъл, за самите им герой. Някакси, uh, размива, се, размива се цялата, цялата вселена се размива малко. Честно казано, голямата промяна ще дойде, когато видим пълнометражен филм за Хауарт, да Тогава вече започва интерес, допомни да, ми си... долу след няколко години, ще видиш. Никак не ми си иска да си прав. <laughs> <Ще> би... <laughs> Хауарт е супер. Е, ще видиш, че ще бъде супер филм. А иначе, аз съм надъхан за Guardians of the Galaxy, макар че се притеснявам от това, което всъщност те питах, притеснявам се, че ще заложат на абсолютно същата формула и няма да го има този свещ елемент, който го имаше в първия филм и който направи първия филм толкова различен. Но виждам, виждам, че Джеймс Ган, виждам, че актьорите, целият екип се забавляват супер много с това да правят филмите, което пък си личи, усеща се от екрана и такара да се забавляваш повече. Това е голямото качество на, конкретно на Guardians of the Galaxy. Но... Остават няколко месеца, ще видим. Да, какво всъщност се случи? Да. Идва обаче друг филм Марволски тази година. Става дума за Дрес, третия филм за Спайдер. Тор. Не, не, чакай, Спайдер, но ще ти Ето виж, хората винаги го забравят. Хората винаги забравят Тор. Той е малко пренебрегнат, така да се каже. Може би защото първите два филма за него не бяха чак толкова харесвани, колкото останалите Марвол филми. Тор, Раг на обаче към момента доста добра реклама получава. Вече има малко повече. Да ти кажа, хи не съм да Хайпнат за Тор филма, ама за изобщо. Защо? Какво? Ти пречи? Никога, не, никога не съм харесвал Тор като герой. Скучен ми е. А, ако тук не, не ми се иска много да спорим, но ако се спази историята за Рагнарок, така каквато е в Коникса, може би ще е яко. Uh, предполагам много хора да не се чега този комикс и не искам да им развалям удоволствие от това, което да, евентуално да. ще се случи. Да. Ако се случи, ще бъда доволен. Ако не, uh, тотално не заставям Тор като Марио е, Герой. Не ми, е, не ми е интересен. Той е, все пак да не забравяме, че той има религиозно потекло. Uh, аз съм човек, който е uh, на другата граница. Аз съм върватеист и може би това не успява. Това не ме грабва по никакъв начин. Да, Хенсуърът е симпатия, красавец, хубаво тяло, Ко бях жена, щега си падам по него и така нататък, бла-бла, но по никакъв начин Тор никога, никога не ми е бил интересен и не чакам филма по никакъв начин с интерес. Ще го гледам със сигурност, но нищо друго не мога да кажа. Единствено, това, което надявам се да стане е това, което е в комикс. Наистина, той е малко еднопластов по-интересно в филми до момента. Наистина беше Локи, пак, Том да, Тор той направи... е супер! Направи кариера върху тази роля, каквото да си говорим. А съгласен, че Тор не е чак толкова интересен персонаж, просто изглежда, те самите, го съзнават и по някакъв начин се опитват да променят това. А... Ако трябва да съм честен, дори в втория филм не си го спомням изобщо. За какво ставаш По-добре -по за теб. Не, между другото, аз бях ядосан. А, Малекит, а, тъмния ел, в който трябваше да е главен злодей там, но отново беше засенчен от Локи. По принцип е доста интересен персонаж, според мен, в комиксите. Uh -huh. И другите неща, свързани по някакъв начин. С Avengers, примерно, а, от анимациите. Но тук беше използван по един отново недостатъчен начин. Това, това е един проблем, който не споменахме, между другото, филмите за Марвел. Ужасно изградените им злодей Марвел хайпват един злодей супер много, с трейлъри, с реклама и така нататък, виждаш самия филм и виждаш как злодеят бледне а, като а, представяне, като мощ дори. Просто знаеш, че този злодей, този персонаж, лошият, е там, за да загуби накрая от The Good Guys. Нещо, което гонява в DC Вселената, <laughs> но пак не да, това. да не се отклонявам от темата. Да, да не се отклонявам от темата. То рок на момент ми е интересен и те питам за него, тъй като вкарват и елементи от Планет Хълк. Това е един комикс, uh, който много хора искаха да видят филмиран отделно. Все пак Хълк uh, не е чак толкова популярен персонаж, обаче хората се радват на това, новата му интерпретация. Планет Хълк, че ли си първо те питам? А, не, целя, не цялата поредица. Разлиствал съм го, но, но не съм задълбал още в него. Но, но си, си наясно с концепцията. Да, да, да. Концепцията, да, но не съм запознат от до. Да, без да нищо на никого, Това е вече официално разпространена информация, така че можем да ви кажем. Хълк също ще има място в... Хълк и Доктор Стрейн ще се появят в следващия Тор филм, в Тор Рагнарок. А, като основното място е на Хълк, тъй като Тор, според Информация, която има, ще се озове на планета, където Хълк вече е отишъл, на която се провеждат гладиаторски битки, в които Хълк, като голямо, зелено, непобедимо нещо, естествено е някакъв шампион. Ето го, а, гладиаторският кетч елемент, който мен толкова методични. Да, ти за това си <същи> толкова <същи> на кем, Не, не знам, не съм твърде голямотемист, наистина може би по-интересен по по по е Guardians of the Galaxy. Но... Нека да видим рекламата кампания, каква ще бъде да, до и ни... е. Момент... Прекалено рано е, да. Още е рано, но пък и кастът до момента е доста стабилни, има интересни имена. Определено обаче да изчакаме, но има и трети филм, който е хем Марвелски хем, не е. Ти вече го споменава Spider-Man Homecoming. Ето... Да, това е едно от най-интересните заглавия за дая първо да покажем на хората. Дисни успяха да сътворят нещо, което аз лично не вярвах, че ще стане. Разобеждавал съм свои познати, че ще стане, но то взе, че стана. Дисни се споразумяха с Сони, когото преди а, години Марвел бяха пр продали правата за направата на спайдърмен филми. И сега спайдърмен отново ще е част вънвата вселена на Марвел. И отново, пореден ребут на героя. Вече Тоби Магуар го игра преди 10 години, след това Андрю Гарфилд го игра преди 2-3 години, сега го играе Том Холанд. Какви са твоите впечатления от Том Холанд до момента и от неговия Питър Паркър? Том Холанд е супер. Честно казано, много ми харесва тази негова поява в CVW. Много е свеж, доближава се до Питър Паркър от Кониксите, нещо, което Тоби Магуар и Андрю Гарфилд не успяха да направят. Лега uh, Ме е супер. Ако <laughs> <laughs> да, Мариса, това е много, много добра актриса. Тя има един Оскар живот за поддържаща роля в Браточет вини 92 година. И след това е страхотна роля в Кичистът. Uh, но да, много ми харесва, много е свеж, много е забавен, интересен, много голяма химия между него и Робърт Дауни Джуниор Джуниър. Според мен самия Робърт Дауни вижда себе си като млад в това, че с този потенциал. Трейлъра много ми хареса. А, този Питър Паркър хумор от комиксите, който знаем е спазен напълно и поне това, което видяхме. Интересно е и заглавието Homecoming. А, много е, е готино с това нали, за връщане вкъщи от Сони в Марвел. Те все още си делят правата, в коя креатива не мога да ти кажа, но това е последният филм за Спайди, в който Сони ще имат някакво участие. Интересното е, че заглавието е взето от един комикс за Спайдермен, който се казва Coming Home. А, мисля, че няма да спазва Смисля, не мисля, сигурен съм, че филмът няма да бъде по комикса Той в комикса Лега Мей разбира, че Питер е Спайдермен на края, но да ще бъде интересно да видим окей, okay, като е Рибут няма проблем три пъти мери веднъж живи. нещо подобно беше но според мен това ще бъде Спайдермен, както пак ще се повторя на, на му поколение те ще го помнят, него, ние ще помним Тоби uh, Магуа. Докато да, Гарфилто да. висва някъде по средата. Същото е и с а, герои, които като Батман, например, вече колко актьори са там. Нашия Батман е Майкъл Китън, да, обаче съвременните Чорлига ще бъде Бен Афлик, на нали, така нататък. Да, а следното, а, така, че, поколение, следното поколение ще се помни с Кристин Бел. Точно, точно. Така че няма никакъв проблем с това нещо и според мен е се получи много свеж, много забавен, много интересен филм. Надявам се, надявам се да е така Ако не четвърти ли бъд, защо не след 3 години? <съща> Стига, просто наистина трябва да спрат Все пак Спайдермен uh, е един от най-популярните герои В целия свят да не кажа. Той е най-популярният Марвел герой Той е най-популярният герой, да, да. Но да. Нека, нека да го направят Според мен този път uh, 100% Марвел са обвързали Холан за да много филми С големи наустойки Така че да. той а ще това Влад... възможно Мното на 14 или 15 години нещо такова. Има време, да. Да играе ролята цял живот, още 15 години поне. Обаче аз имам Но... своите притеснения, между а? другото. А... Защо? Твърде много Iron Man. Това ми е притеснението от това, което видях до момента като трейлери. Ти си видял само трейлерите, така че. Все не... е пак, може би това е някакъв маркетингов трик, за да се накарат да бъдат накарани хората, които ти вече спомена, които отиват просто за да се сбавлят. Виждат познато лице на Робърт Даунджуниер и казват: А, ще отида да го гледам. Това на Марво. Но твърде много. Тони Старк и Иронмен специално в първия трейлър, Не, не, падали? не, виж сега. Не, тук налогите са различни. А Спайдермен, вече го споменахме, че е най-популярният герой. Хората ще отидат заради него. Тъй като те го знаят. Дори съм сигурен, че поколението, mm -hmm. което в момента на 45-50, знаят кой е Спайдермен. Така че те няма да отидат заради Тони Старк и Иронмен. Те може да не са гледали трейлър дори. Но знаят кой е Спайдермен, така че. Не. Друго съм преди... с теб. Така се прави връзката с вселената на Марвел. Тъй като хората, които са не са толкова наясно с това какво подяволите лите филма в Вселената на Марвел, се бъркат. Защо, примерно, Спайдермен до сега не е бил в тези филми. Спайдермен uh, доскоро не беше един по-възрастен, който се биеше с uh, uh, електрическо чудовище. <laughs> Ох, Електро, не дей, че си помни. Yeah, yeah. Електро, да. <laughs> Това е моята идея, че може би това се опитва да направят някакъв такъв мост визуален за хората, които не са толкова наясно с тези особености с правата и прочее. Но лично аз се надявам ролята на Тони Старки на Iron Man да е така по-малка, все пак това е Спайдермен филм. Както ти казах, не ми харесва в Марвел филмите това, че понякога имаш чувство, че гледаш някакъв елемент от една голяма история, не самостоятелен филм и което ти пречи да го оцениш само по себе си. Но все пак съм оптимист, Майкъл Китън ми се връзва като вълчър, Шокър също ще е там, ще има втори злодей. Тук е дизайна на Шокър ми се струва приличен, все пак Шокър е второстепен, злодей могат да си позволят да го изгърмят още в първия филм. Така, Аз очаквам че... Майкъл Китън, за мен този човек, който ще направи филм. Да, особено пък все пак ти го спомена, вече ние имаме такива топли чувства към него, още от първия Батман на Бъртън и втория. Така че, надявам Не, Не, не, само, не само заради Батман и Бърбан Прикач. Беше жесток, жесток филм, да. А Китън в момента изживява брутален разцвет на кариерата си. Изключителен ренесанс. Е, Другия месец излиза филм с него, The Founder се казва, който да, ще бъде на основа да. за Макдоналдс, да. Така че, но Китън винаги бил симпатия. Даже ти препоръчвам да гледаш един филм от, мисля, че 96-та мултиплициране се казва. 98. Гледа съм, да, тя как да си обявява, си карала вкъщи. Припомни си го, ние го гледахме с съпругата ми скоро много се забавлявахме заедно. Всички селената. да огледачите си, да си го припомнят, да гледат абсолютно всичко на Майкъл Кейтън. Човекът е страхотен. Супер. Себе, да. да си останем на тема, Марвел. Изброихме трите филма, които ще за тази година, които са част от Вселената. Горе-долу се досещам какъв ще е отговорът но все пак да те попитам, кой от тези три филма ще е най-добър според теб, кой най-много очакваш? Guardians of the Galaxy, двойката следвана от spider -Man. и Тор за финал. Защо тук на кой му показатор? Тор? Nobody, nobody gives a shit about it. Дани, благодаря ти наистина, Готин разговор се получи. Ще те поканя пак, ако подкаст наистина оцелее, да си говорим за комикси, за кеч. За кеч няма си говорим с теб. За, за кеч не. За каквото иде. Добре, вършел да си, надявам се и на теб ти е било приятно. Супер беше успех на успех с подкаста. Много слушатели, ти пожелавам Слушатели. А, и така, и са, да се забавляваш, колкото може четеш комек си да гледаш качествено кино и най-вече четеш единствено пък един от малкото качествени сайтове за кино ти госпона в началото, няма да го казвам пак. Шигурно. <laughs> Аз ще го кажа вместе после. <laughs> чао, чао и успех нататък. Благодаря ти много! Бирекас. За отново благодарности на Дани за интервюто, с него делихме време да си поговорим малко и за комикстът в България и опитите на Artline да издават такива, но интервюто стана твърде дълго, а не искам да ви затурмузявам отново с едночасов подкаст, така че тази част ще я оставим за следващия път. Сега идва време за въпроса. Чудите ли се какво да гледате? Дори отговорът да е не, рано или късно знаем, че ще приревете за някой нов сериал, с който да оползотворявате свободното си време. Особено, особено ако имате много такова. Веднага ви предлагам Рикенд Морти. Става дума за анимационен сериал за възрастни с 20-минутни епизоди, подобно на т.е. любимия Парк, Фемили Guy, American Диет и прочие, макар прилеките с тях като съдържание да са доста малко. Рик е гениален дядка, който има сериозен проблем с алкохолизма и мъкне своя внук-тенейджър Морти на своите приключения в паралелни светове и далечни планети. Там, най-често, някой или нещо се опитва да ги убие. Казвам така, не звучи като най-грабощото шоу на света. Знам, знам спокойно. Но и вие знаете, че всичко опира до това да изгледате 2-3 епизода и да прецените сами. Аз дълго време отлагах, въпреки че брат-овчет ми беше на дълговата за сериала. Е, най-накрая намери време да го започна и признавам, доста е забавен. Вратката е, че създателите му са изровили унази част от детските си фантазии, която не е починена на логика и са писали с Кев каквото им хрумне. Абсолютно каквото им хрумне. Така, например, има паралелен свят, в който хората са мебели, а столовете са живи същества. Знам, абсурдно е, но по някакъв странен начин е и забавно. Прова да изгледате някой епизода. пък ако стане, стане. Ако пък се чудите какво да четете, предлагам ви да отметнете един следобед с Слейт на Дейвид Мичо. Ако пък се чудите какво да четете, предлагам ви да отметнете един следобед с Слейт Хаус на Дейвид Мичо. В няма да си правя труда да ви обяснявам за какво става дума, а вместо това ще ви прочета част от текста на задната корица. Близо до английска кръчма за хора от работническата класа. На малка уличка при подходящите условия ще намериш хода към Слейтхаус. Непознат, ще те посрещне и ще те покани да влезеш. Първоначално няма да искаш да си тръгнеш. По-късно ще установиш, че не можеш. На всеки 9 години обитателите на къщата, брат и сестра, отправят уникална покана към някой, който е различен или самотен. Странен тинейджър, наскоро разведен полицай, срамежлива колежанка. Но какво в се случва в Слейтхаус? За тези, които знават, вече е твърде късно. Това е Слейд трудно може да мине за хорър, Макар да е съвсем леко плащата на места По-скоро е някаква мистерия Като най-големият и плюс е това, че историята е разказана сякаш под формата на сборник С отделни истории и персонажи в тях Разказващи едно постоянно трупащо се и оформящо се цяло Въпреки всичко, беше достатъчно, че да сънувам някакъв крипи сън В който с кола посред нощ блъснах някаква жена но Тя просто премина през колата, а аз катастрофирах след това Музъкът определено знае как да забъвлява човек по време на сън. Та Slate се е кратка, 250 страници и именно заради това я ползвам за разпускане в този, иначе тежък период, в който Хем трябва да се работи и Хем се готвя за сесия. Повече за нея обаче има скоро в отделен ползвът в блога, защото за книгите трябва да се пише, не да се говори. Бирекаст От Нърд за Нърдове Скъпи слушатели, това беше основната част на второто издание на подкаста. Остана, разбира се, кетчът, но не го слагаме съвсем в края за хардкор феновете, защото по-голямата част от вас, вероятно, не се интересуват от супекси и задушаващи тръщвания. Разбирам напълно. Благодаря ви, че ми стръпяхте до тук, да едно нещо ви е било интересно и полезно. Споделите подкаста с приятели, фенове и други нърдове, за да го направим мега, мега, мега известен. Благодаря на всички за препоръките и мненията след първия брой. Дори предложенията да не са реално в момента, в следващите епизоди ще станат, за да получавате вие още по-качествено и интересно съдържание. Критиките продължават да са добре дошли, така че пишете, било то съобщения или коментари. Посещавайте редовно и блога ми на адрес www.bireto.blogspot.bg Където можете да откриете още много интересни неща от сферата на киното, комиксите, книгите и кеча Харесайте и страницата му във фейсбук, блогът на Бирето От мен Антон Биров и от всички гласове в главата ми, които ме карат да продължавам с начинанието подкаст в България Ви казвам до скоро чуване или по-точно до 12 февруари, когато ще се появи и третият епизод Бъдете велики! Бирекаст От Нърд за Нърду Брати и сестри, кетчвенове, фенове, отново стигнахме до края на подкаста и е време отново да покажем малко любов за кетча. Подбрах една малко по-екзотична тема, която не е свързана пряко с WWE все още. Става дума за Кени Омега. Името на канадеца се превърна в основна тема след мача му с Казучи Калкада на NJPW Kingdom 11, който кетч горуто Д.F. Melzer оцени с цели 6 звезди. Нямам идея, защото това е толкова важно, аз самият намирам оценяването с звезди за твърде субективно и излишно занимание, а и не схващам как точно се изчислява дали един матч е 4 звезди и 1 трета, или 4 звезди и 2 трети. Толкова лесно да кажеш, че един матч е лош, добър, много добър, страхотен и прочие. Тук обаче става дума за мнение, за оценка, която винаги ще бъде субективна и ще зависи от конкретния човек. Все пак целият този шум си свърши работата и накара дори мен да изгледам почти едночасовия матч на Омега и Окада, Честно казано, мисля, че Мелцер е прекалил, фетишът му към японския кет се обадил в някакъв момент и той започна да оргазмира пред екрана, сериозно наценявайки сблъсъка. Не, че матчът е лош, напротив, той е доста, доста добър. Добре построен от към темпо с по-бавно начало, няколко експлозивни спота, най-вече от страна на Кени, а към финала започва размяната на близки тушове финишери и очудени фижинони от типа на «Как така не беше 3. Дори да сте като мен, и да нямате време, и кой знае колко желание да гледате каквото и да извън WWH, хвърлете му едно око, мисля, че вече се мутая някъде и с YouTube. Но все пак, тези 6 звезди от Мелцър са по-скоро печатна грешка, пак казвам, оценяването на кетчмачове е адски субективно занятие, няма как аз, без да съм запознат с кариерите на двамата кечисти историята на мача да се трогна истински и да кажа да беше 6 звезди. По-важната полза от този матч, обаче, е, че супер сериозно се заговори за Кени Омега и за възможното му прехвърляне в WWE. Сина, дори Сина, започна с неговите обичайните в социалните мрежи, вероятно за да се погабри с феновете, че Омега може да дебютира в компанията. Много други заговориха за вероятността Омега да дебютира дори още на Ръмбъл, като тук искам да отбележа, че подкастът е записан преди Роял Ръмбъл, дори да го слушате след него и няма да чуете нито един спойлер според мен не е кой знае колко вероятно Омега да се появи в рънбал мача поради ред причини, основата от които е, че той не е толкова сериозно има, че да не бъде изпратен първо в NXT. Кой се узувал отразва в основния ростър, идвайки от друга компания, да се замислим. AJ Styles. Друго име не ми идвано. Остин Ерис, Самоа Джо, Ерик Янг, Боби Рут, всичките бивши световни шампиони в TNA и на други места, се озоваха първо, че дори все още са в NXT. На Камура дойде от NJPW и той също все още е в NXT, макар там при него езиквата бреда също да е фактор. Бауър мина през NXT. Не мисля, че WW ще пратят Омега направо в основния ростър, просто защото реакцията на масовия фен, който гледа тук там по телевизията и за него не съществува нищо извън WWE, ще се чуди кой по дяволите е този ненормалник с метлата. Ако изобщо му запазят клинергимик, разбира се. А слушах Омега в Токи Джерико, също подкастът на y Интересен факт, и двамата са от Уинипек, Юидият. в подкаста Кени не даде ясен отговор кога ще стане част от WWE, но става ясно, че това е далечният план. Звучеше обаче доволен от кариерата си в NJPW и индектата и постигнато до момента. Дори се пошегува, че японците му дават да превръща с доста ненормални идеи, защото според него ги е страх, че може да си тръгне. Мисля, че на всички е ясно, че той ще стане част от WWE отново. Защото е бил един от талантите им за разработване още през 2005 година май Мис е бил там с него, той това споменава, че Мис е бил заедно с него преди да тръгне към основния ростър Та въпросът е кога? Кога Омега ще стане част от WWE? Разбира се, Кени може много скоро да се появи на ринга на Raw или смакдаун и аз да бъркам Ако имате желание, споделете и вашите мнения по въпроса като коментар С това второто издание на Бира Каст вече наистина завършва Желая ви качествен кетч и ще се чуем пак на 12 февруари